Istoria culturii și civilizației cinci roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 382 Explozia demografică înregistrată între anii în paranteză aproximativ închid paranteza 1000 și 1300 arată că, în decurs de numai trei secole, populația Europei Occidentale s-a dublat. În jurul anului 1200, Franța era regatul cel mai populat din Occident, 7 milioane de locuitori pe o suprafață de 420.000 km în timp ce insulele britanice aveau 2,8 milioane. În paranteză, dar ținând seama de condițiile geografice locale, densitatea populației era cam aceeași ca în Franța, închid paranteza. La începutul secolului al XIII-lea, situația demografică pentru țările unde datele existente permit o evaluare aproximativă se prezintă astfel. Peninsula Iberică 7 milioane de locuitori Italia 7,5 milioane Teritoriile germanice în paranteză Germania, Austria, Elveția închid paranteza 7 milioane Ungaria 2 milioane Polonia 1,2 milioane Imperiul Bizantin între 10-12 milioane Vezi notă 1. Citesc notă 1. Conform punct, punct, Rusel, apud pastură în paranteză -mic, -mic, punct, Bibliografia, Închid paranteza încheiat notă 1. Până la sfârșitul secolului al XII-lea, orașele din Franța și Anglia însumau abia 5% din populația țării respective. Către anul 1200, populația Parisului era apreciată la aproximativ 25.000 de locuitori. În paranteză, incinta construită sub Philip August închidea o suprafață de 253 de hectare. Închid paranteza. Londra, cam la fel. În Franța, celelalte orașe mari erau Rouen și Toulouse, dar niciunul nu avea nici jumătate din populația Parisului. În Anglia, orașele cele mai importante, după Londra, în paranteză York, Lincoln, Norwich, Bristol, închid paranteza, avea fiecare abia 5.000 de locuitori. Apoi, în numai câteva decenii, populația orașelor a crescut, mai ales în Italia. În prima jumătate a secolului al XIII-lea, Roma avea cel puțin 30.000 de locuitori. În paranteza, în Germania, orașul Köln de asemenea, închid paranteza. Veneția și Bolonia însă numărau fiecare aproximativ 40.000 de locuitori, iar Milano și Florența câte 70.000. Cel mai mare oraș al lumii creștine rămânea Constantinopolul, care, în 1204, avea o populație evaluată la 150.000 până la 200.000 de locuitori. Această ghilimele explozie demografică, închid ghilimele, cum o numeam, este cu atât mai apreciabilă cu cât mortalitatea infantilă era, în paranteză, cel puțin până în secolul al XIII-lea, închid paranteza, extrem de ridicată. Cam o jumătate din numărul copiilor nu ajungeau să depășească vârsta de 5 ani. Cel puțin 10% din nou-născuți mureau în prima lună, iar în secolul al 14 lea 15%, 20% din copii nu ajungeau să împlinească mai mult de un an. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Azi, în țările în care serviciul pediatric este organizat la nivelul cel mai înalt, mortalitatea infantilă se situează chiar sub 1%, iar pentru copiii până la un an, între 1 și 2%. Încheiat notă 1. Însă și nașterile erau limitate, evitate fiind prin poțiuni anticoncepționale sau care provocau avorturi cunoscute încă din antichitate. Foamea ducea nu rare ori la infanticide sau la abandonarea copilului imediat după naștere de obicei în fața intrării bisericii. Mulți copii părăsiți erau adunați și îngrijiți în mănăstiri. În paranteză, primul orfelinat cunoscut a fost fondat de un preot din Milano în anul 787, închid paranteza. Singurul mijloc permis pentru limitarea nașterilor era abstinența periodică. Biserica chiar interzicea raporturile intime între soți în unele perioade ale anului, în paranteză 40 de zile înaintea Crăciunului, 40 de zile înainte de Paște, 8 zile înainte și 8 zile după Rusalii, etc., închid paranteza. Figură pagina 383. Reprezintă o poză. Fortul malatesta din Rimini, secolul 13. Încheat figură. Configurația orașelor. În timpul și în perioada imediat următoare marilor invazii, zidurile de apărare închideau în interiorul lor nuclee urbane pe o întindere redusă. În afară de Roma, în paranteză, cu suprafața sa de 1275 de hectare, închid paranteza, Milano, în paranteză, 400 hectare, închid paranteza, Trier, în paranteză, 285 hectare, închid paranteza, alte orașe, abia dacă atingeau sau depășeau 100 hectare, în paranteză, Toulouse, Numes, Mainz, Merida, închid paranteza, majoritatea nu ajungeau nici la 100 hectare. Orașele epocii merovingiene, chiar dacă erau puțin întinse și cu o populație numeric redusă, totuși nu erau deloc niște ghilimele orașe moarte, închid ghilimele. În aceste mici orașe fortărețe se fondau mănăstiri și se construiau edificii religioase și palate episcopale. Seniorul orașului, episcopul, își înmagazina aici produsele domeniilor sale funciare. Aici își avea personalul său de curte, clerici, slujbași și servitori. Episcopul organiza în oraș diferite procesiuni religioase care atrăgeau mulțimi din împrejurimi, înființa o școală, negustorii îi aduceau din depărtări stofe fine și argintărie, de uz liturgic sau personal. Contele cu întreaga suită se oprea și în orașe cu ocazia vizitelor pe care le făcea în comitatul său, în timp ce mulți săraci se refugiau la oraș în căutare de lucru, mai ales în timpuri grele de foamete. La toți aceștia se adaugă, în fine, indispensabili meșteșugari de toate felurile. În afară acestor orașe de reședință episcopală, celelalte se distingeau cu greu de un sat mai mare. Pe locul monumentelor antice ruinate apăruseră grădini și terenuri necultivate. În secolele al XII-lea și al XIII-lea, orașele erau, din punct de vedere economic, total dependente de sat, în paranteză, deși, practic, își pierduseră puterea politică asupra satului. Închid paranteza. Le deosebeau de sate aspectul lor monumental, bisericile, catedrala, palatul episcopal, zidurile de apărare și concentrarea activităților religioase. Abia începând din secolul al IX-lea se constituie alături de vechiul oraș episcopal o aglomerație nouă, nelegată de ocupații agricole cu locuitori a căror activitate era îndreptată spre producție, în paranteză fierari, țesători, tăbăcari, etc., închid paranteza, Spre consum, în paranteză, măcelari, brutar și altele închid paranteza, sau spre o activitate de tranzit, în paranteză, cărăuși, hamali, marchitani, negustori de postavuri, etc., închid paranteza. Dar, chiar având o populație de numai câteva sute de locuitori, un oraș se deosebea de un sat prin natura ocupațiilor și a felului de viață al locuitorilor săi, prin faptul de a avea un târg activ și prin funcțiile sale administrative, religioase, judiciare, militare și politice. Rare ori un oraș era situat departe de un râu. Văzut de la distanță, aspectul său era impresionant prin dimensiunile zidurilor sale, de apărare, vezi notă 1, care era în același timp și un simbol al puterii și față de înfățișarea cenușii a satelor mizere, o apariție estetică. Citesc notă 1. Orașul Avila este apărat de un zid lung de 2400 metri, înalt de până la 12 metri și întărit cu 88 de turnuri masive. Zidul de apărare al Avignonului avea în secolul al XIV-lea o lungime de 4330 metri. Încheiat notă 1. Pe măsură ce populația creștea, orașul era silit să-și construiască concentric un al doilea, al treilea, al patrulea zid de apărare. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. La începutul secolului al XIV-lea, Florența ajunsese să-și construiască al șaselea zid de apărare. Viena al patrulea lea Gand, în mai puțin de un secol și jumătate, și-a ridicat cinci ziduri de apărare succesive, în 1163, 1213, 1254, 1269 și 1299. În paranteză, râmare punct de lort. Închid paranteza, încheiat notă 2. Nu întotdeauna un oraș se dezvolta concentric. Toulouse își avea castelul seniorial în centru, dar catedrala la periferie. Cracovia s-a dezvoltat în jurul a două nuclee, iar Lübeck în jurul a trei sau patru, în paranteză fiecare nucleu avându-și întărituri proprii, cuprinse apoi în zidul de apărare al întregului oraș, închid paranteza. Planul cel mai simplu și mai armonios pe baza unui nucleu unic sau unificat îl prezentau orașele Bruges, Florența și Achen. În general, concentrându-se din motive de protecție în caz de război, în perimetrul atât de restrâns al zidurilor de apărare ale orașului, casele trebuiau zidite cât mai înghesuit și mai mult în înălțime. Densitatea populației devenea astfel extremă. Orașe ca Genova, Napoli, Milano, Florența sau Veneția erau nevoite să aglomereze pe suprafețe de 110 hectare, mai mult de 100.000 de locuitori. Străzile erau înguste, sinuoase, întortocheate, în general rău pietruite, noroioase, cu o rigolă în mijloc. Fiecare locuitor trebuia să-și porțiunea de stradă din fața casei, unde, de obicei, erau aruncate gunoaiele. Pe străzi, câini, păsări de curte, porci circulau liber. În paranteză, la Paris abia de pe la mijlocul secolului al XII-lea a fost oprită huinărea la porcilor pe străzi, închid paranteza. Meșteșugarii se concentrau după profesiuni pe străzile lor. În piața centrală dominau marile edificii, catedrala, în paranteză, eventual Palatul Episcopului sau al seniorului laic. Închid paranteza, Palatul Comunal, care putea fi și un loc de întâlniri, de reuniuni, de tranzacții comerciale sau de refugiu în caz de pericol, și ale cărui subterane serveau ca depozite pentru arhivele orașului sau ca închisoare. În piața centrală se aflau și halele, loc acoperit pentru desfacerea mărfurilor grupate pe categorii. Apa potabilă era adusă în oraș prin ape ductele rămase de la romani și restaurate sau mai degrabă prin conducte de lemn, fier ori plumb și distribuită fântânilor. Lemnul folosit cu prioritate în construcția caselor făcea ca incendiile să fie frecvente și adeseori de proporții catastrofale. Iluminatul străzilor chiar foarte slab era o raritate, de altminte, circulația pe străzi în timpul nopții era în principiu interzisă. Figură pagina 385 Reprezintă o poză Turnuri ale caselor senioriale din San Gimignano Nano În paranteză Toscana, închid paranteza, secolul 13 și 14. Încheiat figură Figură pagina 387 Reprezintă o poză Trei turnuri de prestigiu ale unor foste palate senioriale din secolul 13. Pavia. Încheiat figură. Ritmurile timpului Ritmul zilei era reglat pentru țăran de mersul soarelui pe cer sau de clopotele vezi, notă 1, mănăstirii din apropiere care trăgeau din trei în trei ore. Pentru țăran ziua începea odată cu răsăritul soarelui pentru călugări la miezul nopții. Noaptea, clopotarul mănăstirii se orienta după poziția astrelor, dacă cerul era senin sau după durata arderii, unei lumânări de o anumită dimensiune, în paranteză, o noapte de iarnă, se împărțea în trei lumânări, închid paranteza, sau după numărul de pagini anumit pe care le citea, sau după un număr determinat de psalmi, ori de rugăciuni recitate. Citesc note 1. Clopotele de dimensiuni foarte mici, în paranteză propriu-zis clopoței, închid paranteza, erau cunoscute de chinezi și inzi din cele mai vechi timpuri, precum și de greci și romani. Se crede că primul papă care a ordonat ca slujbele religioase să fie anunțate de sunetul clopotelor a fost Sabinian, în paranteză 604-606, închid paranteza. Carol cel Mare a generalizat această măsură în tot imperiul său. Primele clopotnițe au fost construite în secolul VII, Folosirea clopotnițelor s-a răspândit în Imperiul Bizantin mai târziu decât în Occident. Încheiat notă 1 În timpul zilei se folosea în mod frecvent de un cadran solar. Unele mănăstiri posedau ceasornice cu nisip sau orologii hidraulice asemănătoare clepsidrelor anticilor. O variantă nouă a modului de măsurare a timpului și de împărțire a zilei a apărut în secolul al XIII-lea în câteva centre manufacturiere textile, în paranteză Amiens, Duai, Saint-Omer, închid paranteza, unde un clopot al orașului ritma oficial munca, trăgând de patru ori pe zi, în paranteză, marcând începerea, întreruperea pentru masă, reluarea și încetarea lucrului, închid paranteza. În felul acesta, ghilimele, timpul se raționalizează și, totodată, se laicizează controlul lui, trecând de la autoritatea ecleziastică la autoritățile civile, burgheze și, astfel, valoarea sa economică apare în mod clar, Închid glimele, în paranteză, pumare. mare punct contamine, Închid paranteza. Calendarul medieval oficial era calendarul sărbătorilor religioase. Ciclul anului era orientat de calendarul liturgic, care avea fixate ca puncte de reper patru sărbători principale. Prima, Crăciunul, în paranteză, zi cu care începea anul nou liturgic, închid paranteza. Fusese stabilită de conciliul din Nicea, în paranteză, 325, închid paranteza, la o dată fixă, 25 decembrie. A doua, Paștile în funcție de care erau fixate la 40, respectiv 50 de zile și ultimele două mari sărbători. Înălțarea și Rusaliile au fost stabilite la sfârșitul secolului al XIII-lea. În paranteză, în duminica ce urmează primei luni pline de, după 21 martie, echinocțiul de primăvară, închid paranteza. Data anului nou laic la varia după țări și regiuni. Pentru notarii de la Curtea Regelui Franței și pentru cei din țările de jos, nuul an începea în ziua de Paște. În Anglia începea la 25 decembrie, în unele regiuni din Franța la 1 martie. Data de 1 martie, cancelariile regale o vor deplasa la 25 martie și acesta va fi stilul calendaristic care va prevala de la sfârșitul secolului al XII-lea până în 1751. Poporul însă a continuat să ia sărbătorile religioase ca puncte de reper ale anului și pentru motivul că acestea coincideau grosomodo cu datele astronomice în funcție de care se organizau muncile agricole. De altfel, nici în actele oficiale și nici în cronici nu se folosea totdeauna numărătoarea anilor pornind de la data controversată până azi a nașterii Vesnotă 1 lui Hristos. Era preferată formula laică în anul, în paranteză, cu tare, închid paranteză, al domniei regelui, în paranteză, cu tare, închid paranteză, puncte, puncte, închid ghilimele. Citesc note 1. Se pare că aniversarea nașterii lui Hristos n-a început să fie sărbătorită de Biserica Occidentală decât în secolul 4, în paranteză, cea mai veche atestare datează din 336, închid paranteza. În biserica creștină din Orient, sărbătorirea a fost introdusă la Antiohia, către 375, iar la Alexandria, către 430. Dar creștinii greci sărbătoreau încă de la începutul secolului III, nașterea lui Hristos, la 6 ianuarie. Încheiat notă 1 sau se prefera folosirea cronologiei ebraice, care la anii scurși de la începutul ierei noastre adăugau 3.761 de ani, ghilimele de la facerea lumii, închid ghilimele o cronologie care va fi acceptată și de Europa creștină până în secolul al XVII-lea. Activitatea țăranului și a amesteșugarului începea în zori și înceta la apusul soarelui. Regulamentele corporațiilor interziceau cu strictețe munca de noapte, atât de teama riscului incendiilor, în paranteză care puteau fi ușor provocate de mijloacele rudimentare de iluminație, închid paranteza, cât și pentru a înlătura o neloială concurență între meșteșugari. De-a lungul anului, activitatea era întreruptă în timpul duminicilor și a numeroaselor sărbători religioase. Pentru un meșteșugar, anul avea aproximativ 200 de zile în întregime lucrătoare, plus 80 de zile când lucrul înceta la prânz, ceea ce însemna 250 de zile complete de muncă, adică ceva mai mult de două treimi din cele 365 de zile ale anului. Figură pagina 389. Reprezintă o poză. La mesele principare de obicei, se făcea proba bucatelor să nu fie otrăvite, miniatură din secolul 15. Biblioteca Regală, Bruxelles. Încheiat figură. Orientarea în spațiu Pământul era imaginat de oamenii Evului ca având forma unui disc plat înconjurat de apele oceanului. Cunoștințele geografice ale epocii carolingiene se limitau la informații transmise de Antichitatea Târzie, pe baza lor s-au întocmit hărți ale lumii, în paranteză MAPE, se scrie M-A-P-P-A-E, MUNDI, încid paranteza, în care în cele trei continente cunoscute apăreau localizate diferite țări și orașe. În centrul lor figura Ierusalimul. La sfârșitul secolului al IX-lea, un cleric din Bavaria a redactat o descriere a orașelor și regiunilor din nordul Dunării, în care erau înșirate regiunile ocupate de popoare slave până la Vistula. În aceeași epocă, regele anglosaxonilor Alfred cel Mare a pus să se facă o descriere a țărilor nordice pe baza relatărilor unor călători. Eginhard, se scrie hard, biograful lui Carol cel Mare, menționează că împăratul ar fi posedat o hartă, ghilimele a pământului, închid cuprinzând și planurile orașelor Roma și Constantinopol, gravate pe o placă de argint. Din toate aceste documente cartografice însă nu ne-a parvenit niciunul. Dar este de neconceput să nu fie existat chiar în secolul al noulea lea hărți terestre detaliate, ghilumele când prin tratatul din Verdun, în paranteză 842 închid paranteza, Lothar, Ludovic Germanicul și Carol cel Pleșuf și-au împărțit regatul moștenit de la părintele lor, Carol cel Mare desigur că s-au înțeles în așa fel încât fiecăruia să îi revină cam tot atâtea păduri, terenuri arabile, vii și orașe importante. Nu s-ar putea închipui azi un partaj, făcut într-un mod atât de îngrijit, fără consultarea atentă a unor hărți foarte precise. Închid filimele în paranteză punct, Închid paranteza. Dispozițiile emise de carolingieni, documente care aveau o valoare juridică incontestabilă în probleme de cadastru, descriu realități teritoriale foarte complexe, dar niciunul din aceste texte nu era însoțit și de un plan. Până în secolul al XIII-lea exista un tip de cartografie nautică mult influențată de cunoștințele navigatorilor și geografilor arabi. După care, în secolul al XIII-lea apar în Occident hărți nautice originale, în paranteză ghilimele portulane, închid ghilimele, închid paranteza, ca de exemplu o hartă pisană în care sunt reprezentate cu o remarcabilă exactitate contururile mării mediterane și principalele ei insule. Sunt indicate de asemenea câteva sute de porturi, în paranteză coasta Atlanticului, în schimb este trasată mai sumar, iar Anglia apare ca o insulă informă, închid paranteza. În Anglia, două hărți desenate de un călugăr cronicar de pe la mijlocul secolului al XIII-lea permitau pelerinilor, negustorilor și soldaților să se orienteze într-un mod destul de satisfăcător. În Franța, însă, o hartă terestră, cât de cât detaliată, nu datează decât de la sfârșitul secolului al XV-lea. Dar toate aceste hărți erau de uz cu totul excepțional. Pentru orientarea într-un spațiu mai vast, oamenii contau mai mult pe cunoștințele ghizilor locali sau pe relatările verbale ale pelerinilor, în paranteză și mai rar ale negustorilor, închit paranteza. Printre cele mai complete descrieri care s-au păstrat și datând din secolul al XIV-lea este așa numitul ghilimele itinerar din Brux, închid ghilimele. Sunt indicate aici etapele și distanțele dintre Brux și numeroase orașe sau regiuni îndepărtate, înspre sud și est până în Italia, Germania și ținuturile locuite de popoare slave, iar spre nord până în regiunile Scandinave, în Islanda și chiar Groenlanda. Distanțele erau măsurate și indicate în zile de mers pe jos, în paranteză, într-o zi de vară, circa 40 km, închid paranteza, în mile sau în leghe, după regiuni, iar distanțele mai scurte erau indicate prin alte unități de măsură, o ghilimele bătaie de săgeată, închid ghilimele, o ghilimele aruncătură de piatră, închid ghilimele, sau în pași. Figură pagina 391 Reprezintă o poză Dans de societate la o curte princiară. Către 1500 Maximilian Muzeum, Augsburg Încheiat figură Călătoriile pe uscat Călătoriile pe distanțe mai lungi erau costisitoare și mai ales periculoase, atât din cauza lupilor, vezi notă 1, cât și a bandelor de răufăcători. Citesc notă 1 Până în timpurile moderne, marele flagel la țară în toată Europa erau lupii. În perioada evului mediu-timpăriu erau otrăviți sau vânați cu capcane și cu câini dresați. Intendentul unui domeniu regal trebuia să prezinte regulat pieile lupilor uciși. În 813, Carol cel Mare a instituit câte doi slujbași speciali în fiecare comitat care aveau sarcina să organizeze și să conducă această campanie pentru exterminarea lupilor, având la dispoziție un corp anume de vânători în acest scop. Încheiat notă 1 cu toate acestea, drumurile erau înțesate de călători, în paranteză, îndeosebi în anumite ocazii sau perioade ale anului, închid paranteza, de toate categoriile, de la regi, prinți, conți, episcopi, abați, cu suitele lor, până la negustori, țărani, călugări, pelerini, vagabonzi, jongleri, cerșetori și hoți de drumul mare. Regii carolingieni se deplasau în continuu pentru a controla dacă dispozițiile lor au fost executate, sau pentru a primi jurământul supușilor lor, sau pentru a judeca o cauză importantă, sau pentru a face un pelerinaj. Carol cel Mare, precum și urmașii săi, aveau mai multe reședințe, doar spre sfârșitul domniei a preferat să se stabilească în palatul său din Aachen. Deplasările regilor nu erau niciodată improvizate, slujbași speciali ai curții, în paranteză mansionarii, închid paranteza, erau trimiși înainte să pregătească palatul la care suveranul urma să se oprească. Până să ajungă la destinație și conții și episcopii și abații și vasalii săi erau obligați să-l găzduiască cu întreaga sa suită, ceea ce implica cheltuieli considerabile pentru gazde, căci uneori regele era însoțit de câteva sute de persoane. Și conții, mari feudali și vasalii lor se deplasau despre teritoriul comitatelor sau feudelor lor pentru a-și exercita îndatoririle administrative și judiciare ce le reveneau. Episcopii de asemenea făceau dese călătorii prin diocezele lor. Seniorii respectivi erau obligați să le asigure lor și întregi suite, găzduire și întreținere, în paranteză, inclusiv furajul pentru cai. Închid paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 2. Un episcop putea pretinde seniorului pentru fiecare zi cât era găzduit 40 de pâini, în paranteză 20 de kilograme, închid paranteza, 3 muiți, se scrie muiți de, de băutură, un porc, 3 găini, 15 ouă și 15 muiți de furaj pentru caii suitei, în paranteză conform pe mare punct rișe, închid paranteza, încheiat nota 2. Trimișii regelui de la misii dominicii până la simplii curieri, în paranteză scararii, închid paranteza, circulau într-una... Misii și vasalii regelui aveau și ei dreptul de a pretinde să fie găzduiți și de a rechiziționa cele necesare pentru oamenii și cailor. Curierii regali, persoane de mare încredere, erau totdeauna însoțiți de o escortă. Dar și călătorii simpli, în paranteză negustorii, pelerinii, etc., închid paranteza, erau siguri că vor găsi un adăpost peste noapte, în paranteză cei săraci și o mâncare gratuit, închid paranteza, la una din mănăstirile din drum, care organizaseră o adevărată rețea de hanuri, atât pentru cei bogați cât și pentru cei săraci. Și, în primul rând, pentru pelerini. Pelerinajele Amploarea, intensitatea, caracterul pelerinajului medieval constituie unul din elementele fundamentale ale psihologiei sociale și populare. Chiar când un pelerinaj la un sanctuar se făcea în speranța vindecării de o boală sau de o infirmitate, la temelia acestui act sta spiritul de penitență, ideea că o greșeală săvârșită cere să fie reparată prin actul de devoțiune care era pelerinajul. Și cu cât locul indicat de preot pentru pelerinaj era mai îndepărtat, mai greu de ajuns și mai plin de primeștii, în primul rând Ierusalimul, apoi Roma și Santiago de Compostela, cu atât beneficiul spiritual obținut, se considera că va fi mai mare. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Unii continuau toată viața să caute să-și ispășească păcatele, făcând mereu pelerinaje. În secolul al X-lea, eruditul Herbert Daurilac... Se scrie d apostrof a llhq, în paranteză, viitorul papă Silvestru al doilea, închid paranteza, mergea deseori în pelerinaj la Roma. Iar în secolul al XI-lea, Ghilom, duce de Achitania, mergea în fiecare an la mormântul Sfântul Petru, cu toate sacrificiile materiale considerabile și cu marile riscuri pe care le comportau asemenea călătorii. Încheiat notă 1. Cei care nu puteau face un drum atât de lung din diferite motive, în paranteză de vârstă, de sănătate, de posibilități economice, etc., închid paranteza, făceau pelerinajul la un sanctuar din apropiere, renumit mai ales pentru relicvele, în paranteză, adeseori ghilimele făcătoare de minuni, închid ghilimele, închid paranteza, pe care le poseda.